На славянському грунті в 14 столітті з'явилася сербська Александрія, а на греко-візантійському – оповідання про святого Макарія Римського і про трьох пустельників, що знайшли його Макарія недалеко земного раю, а також оповідання про пустельника Зосиму, що ходив до Рахманів. Ще один з чернець знаходить в однім приорданському монастирі ченців, що живуть своєрідним укладом. Оповідання про синів Мойсеєвих або червоних мошків записано в Талмуді «Ідеться про єврейський народ, що жив щасливим життям». На основі цих оповідань і постав сюжет про царство Попа Івана, котрий живе на Далекому Сході, тримається християнської віри, походить від трьох царів, що прибули поклонитися новонародженому Христу. Він цар і священник водночас. У XII столітті з'явився лист Попа Івана написаний ніби до грецького царя Еммануїла, очевидно, Комнена. Цей лист став популярний у Західній Європі. Його перекладено на різні мови, літературно опрацьовано. Тут йдеться про чудове царство в Індії. Іванові служило 72 царі. Близьким до цього стало Сказання про Індію багато, яке часом входило до Олександрії, де також йдеться про міфічне царство Попаєвана з ідеальним устрим. «Нема в моєму царстві, – пишеться тут, – ні злодія, ні розбійника, ні завидливої людини, бо всім земля моя багата». Тут маємо перегук і з раю. Сказання з'явилося десь у 13-14 століттях, очевидно, в Сербії, тоді прийшло в Україну відгомін легенди про попа Івана. Фіксуємо в балині про дюка Степановича, але тут утрачено риси суспільно-утопічного мислення. Легенда про царство попа Івана увійшла до космографії, але тут піпіван Абісинський володар. Повість про Вавилонське царство називає Папа Івана Вавилонським царем. У польській хрониці Бельського 1564 року піпіван зветься Африканським царем. Тут таки подається опис цієї міфічної країни. Наводимо його тут, бо хроніка Бельського не тільки була поширена в Україні, але в XVII столітті була перекладена на церковно-слав'янську мову, оповідаючи відповідно до науки Філіппа, віру християнську тримають. Перш за все священники жінок мають, як у грехів, не святять на священство до сорока років, а хто мав би позашлюбних дітей, відберуть йому священство. Ченці жінок не мають, працюють, аби виживитися, як інші люди. Мають патріарха, що зветься Абунна, хрестяться всі щороку на день трьох царів у пам'ять Христа. Мають обрізання для хлопців та дівчат. Останнього помазання не приймають, чистилища не знають, святих не освячують, окрім кількох апостолів. Мають сповідь і покуту приймають, коли хтось согрішить, падає в ноги священичі, аби його розгрішив, дає йому покуту. І тіло Боже під тільки особами в церкві, а не в домах, прецінь хворим не дають. Прибутки жодних священники не мають, лише їм в церкві з ласки дають за душі померлих. Службу тільки одну на тиждень мають не за вмерлих, а за живих. Всіх померлих ховають із Христом та молитвами. Суботу освячують, як і жидове царство. Не переходить спадком до синів, тільки кого цар хоче після себе залишити. Монети власної не мають, хіба що з інших земель приходить усе за золото та срібло купують, що треба відповідно ваги. «Наплили про нього, попа Івана». Жидове у своїм писанні, ніби він тримав жидівську віру, і звідтіль, гадають, постали червоні жиди, які мають посісти цілий світ і обернути на жидівську віру. Писали, що має під собою сорок царів різноманітного за походженням люду. Цитуємо за Франком. Сторінки 25 та 26. Отже, царство Попа Івана подається тут як країна громад близьких до протестантських. Цар з'єднує цивільну та духовну владу так само і священники. Легенда про царство Попа Івана знайшла своє поширення в Україні. Вона відбилася в листі полковця Івана Смерти до великого князя Володимира звісній фальсифікації другої половини XVI століття. Цей лист ніби був написаний на двадцятьох мідяних табличках залізними літерами давньоруським письмом. Деякон Андрій Колодинський ніби передав цього листа Будзинському у 1500 67 році. Тут пишеться, що полковця Івана Смерту послав князь Володимир на вивідання найліпшої віри, ремінісценція відомої легенди із повісті врем'яних літ. Смера потрапив до Олександрії, де знайшов святий божий народ, тобто з ідеальним способом життя. Опис його такий. Тут я всюди побачив божниці, побудовані розкішно, і людей, обличчями подібних до аспедів та василисків. Та бачив я також немало молитовних доймів християнських, де нема ніяких ідолів, а тільки столи і лавки. Люди, що до них належать, ті доми, богослови, септу такі, що говорять про Бога вони чесні, над усе люблять спокій і тишину. Все до стоту немов ангели Божі. Кожного дня вони по Божому наказу сходяться для науки, на молитви сходяться перед сходом, а потім по заході сонця іноді також по третій і десятій годині дня. Тут усі люди називають їх народом святим, Божим і новим Ізраїлем. Їх науки держаться тут також деякі царі зі своїми вченими. І сам я часто відвідую їх, бажаючи повчитися. Український переклад листа Смери у Івана Франка, сторінка 32. Смера при цьому посилає Володимиру Їхню книгу Євангелію з наукою апостолів Цим чесним і добродійним людям греки чинять велику кривду Вони платять грекам данину І примушені служити їм Їм забороняють мати жінок І користуватися засобами для виживлення по своїй волі Забороняють вільні мистецтва і зброю Далі Смера називається і народ твердими людьми, що хоронять заповіти премудрості, сторінка 34. Київський професор Іван Малишевський у розвідці підложне письмо Івана Смери к великому князю Владимиру Київ 1876 вважав цей лист пам'яткою аріанської чи анти- тринітарської секти в Україні, і висловлює припущення, що його написав згаданий Андрій Колодинський із Вітебська. Іван Франко припускає, що в складанні твору брав участь Будзінський. Це увіч пам'ятка протестантизму, а написано її в 1554-1555 роках. Під греками треба розуміти латинян. Дослідник також вважає, що між оповіддю Бєльського та Смери є прямий зв'язок. Його хроніка показує, що круг понять, витворених легендою про Попа Івана, був популярний серед польських протестантів, тим більше коли реляції про Абісиню давали підставу вважати сей Далекий і відлюдний край Заселеним людьми дуже близькими У вірі і обрядах до протестантів Вони живуть у спокої І люблять спокій так Як ідеальні християни, смери У них нема монастирів Бо монахи тільки тим монахи Що не женяться Але зрештою мусять робити на хліб у них духовні не збирають маєтків, не дістають приносів, як у смерових греків. У них нема надмірного почитання мерців або відправ за них, ані фундації за їхні душі, ані віри в чистилище. Нема деяких тайн. Вони святкують суботу так, як жедовствующа аріанська секта що ж натуральніше, як виліти руському послові, там, власне, знайти мету своєї мандрівки. Країна Попа Івана – не тільки край чудес, але суспільство етично розвинених людей, що не крадуть, не займаються розбоєм і не брешуть. Легенда про ідеальну країну Попа Івана – Прийшла в українську літературу кількома шляхами. Через Белину, про Дюка Степановича, що постала в Галичині, через Олександрію, яку в нас залюбки перекладали і поширювали, славянську повість про індійське царство і через польську літературу, зокрема Мартина Бельського. Існувало це оповідання і в окремих розробках, як «Про Тібет чи новознайдений світ в Азії, західній частині світу 17-18 століття, рукописна збірка. Тут йдеться про Антонія, ченця палестинського монастиря, що пустився в мандри, в західну країну, зайшов між ліси та скелі дуже дикі, де заблукав, і спробував спуститися в долину із засипаних снігом скель. І прийшов до інших такої ж висоти гір і скель, але ті проквітали тюдовістю пахучих дерев і пригідними для прохарчування людського овочами, де не було потреби ні про харчі, ні про напої для спраги дбати. Пригадаймо описи раю. Бо від самих запахів і різноманітних та пожиточних овочів міг би і кілька днів без покорму і без напою жити. Потім він вийшов на скелю високу, щоб роздивитися. І уздрів на далекій та розкішній долині велике вельме місто. І пішов до нього. Воно вельми велике і багато, люди в ньому гарні і вродливі, і покірні, кожен йому кланяється, і дивується, що це за такий чоловік. Виявляється, вони зв'язку і світом не мали. Ніхто до них не приходив, не воював, і вони ні за кого. До того ж сільяких багатство золота, срібла, шат різноманітних, стад верблюжих, волів, овець та іншої худоби пожиткової і робітної достатньо, виноградів і овочів різних, всі долини заповнені. Тільки письма ніякого не мали, отже і пам'ять якась буття не могла в них довго тривати. Але були вони християни, знали Христа і його історію. Антоній вивчив їхню мову і почав проповідувати статті віри християнської і навчати письму. Всі його полюбили і оповіли про нього цареві своєму, що звався Піп Іван, який його пошаною прийняв. Зрештою було постановлено письменних єпископів,